keminta dirahshud. Assalamualaikum. Selangkah sehat. Masing-masing ambil Quran nih, kita baca Quran. Kita manfaatkan Quran yang ada. Dengan surah Al-Insan Surah Al-Insan Dia di akhir Jujur ke-29 <tuh> Yang berbunyi Hal ata ala al-Insan Ya'inu minat da'ar Akhir Juzhu 29 mulakan kulit tafsir surah Al-Insan jadi caranya saya akan baca dahulu ikuti oleh tuan-tuan saya baca ikuti tuan-tuan baca ikuti tuan-tuan kita ambillah beberapa ayat yang sesuai untuk diterjemah dan ditafsir <tuh> kelas dia semua O auzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٍ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا لم يكن شيئا مذكورة. إننا خلقنا الإنسان من نطفة أم ساجد. نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً إنا هديناه السبيل إما كَثِيرًا وَإِنْ مَا كَفُرُوا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ فِيرِنَ سَلَاسِلُ وَأَغْلَالُ وَسَعِيرًا Subhanallahul Azim. Masyaallah Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Insan. Surah ini dinamakan Surah Al-Insan. Makna al-Insan manusia. Insanun manusia. Sering kita mendengar perkataan insan, insan kamil. Ada. Okay. Waktu hmm. sama dan dinamakan juga surah hal ataka surah hal ataka nama yang kedua boleh disebut surah hal ataka <coughs> daripada mana mengambil nama surah ini al insan dan hal ataka Daripada perkataan pada ayat awal Hal ata alal insan Wasurah tul amsyaj Dan surah ini juga Boleh disebut surah amsyaj apa mana amsyaj bercampur sperma yang bercampur lelaki, perempuan itu amsyaj kenapa disebut surah amsyaj karena di dalam ayat yang kedua Allah menyebut inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj itu dia Wahsuroh ad-dhahr dan boleh juga disebut surah ad-dhahr. Apa makna ad-dhahr? Zaman ataupun waktu ad-dhahr. Di pada mana ambilan surah Ad-Dahar ayat yang pertama hal ataka hal ata al insani hidu min ad-dahar Itu Dahar waktu yang lama ad-dahar Makiyatan surah ini yang disebut Surah Al Insan, Surah Al Ata, Surah Al Amshaj, Surah Ad Dhahr ini makkiyatan diturunkan di Mekah. Makkiyatan Mekah. Kalau Madaniyatan Madinah. Wahyia 130 ayat yang mempunyai 31 ayat ihda wa salasun 31 31 wahid ihda salasun 31 wa mi'atani wa arba'una kalimatan Kalimat dia ayat bulat ke bulat itu itu ayat. Wamilataniu arbauna kalimatan dan kalimahnya perkataannya surah al-insan ini mempunyai 240 ratus empat puluh kalimah. Dua kalimah. wa 1054 harfan surah ini perkataan ini tersusun daripada beberapa huruf maka hurufnya ada 1054 huruf 1054 huruf Contoh perkataan hal pada hal itu satu perkataan atau perkataan yang kedua pada perkataan hal atau mempunyai empat huruf h ha, lam alif ta itu huruf <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang sifatnya Allah itu maha pemurah Ar-Rahimi lagi maha penyayang Sifatnya Allah maha pemurah Lagi maha penyayang Minggu yang lalu sudah kan? Bismillah Dah belum? Ada pernah tak? Kan? Belum lagi. Ah? Pertama kali. Ha? Pertama kali? Oh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dia ada dua perkataan bi dan ismi. Bi maknanya dengan. Ismi nama Ismun nama Kalau banyak nama Asma'un Maka itu nama-nama Allah yang 99 dipanggil Asma'ul Husna Nama-nama yang baik Ismun Mufrat Untuk satu muthanna untuk dua ismani atau ismaini jamak asmaun. Oh ngaji itu macam Tidak tu ya. ingat hantam dia tak. Tak boleh. macam <laughs> tu. Dia kena tahu. Tak apalah yang kita ni saya, biasa belajar tak apa. Di university kita dah biasa kan belajar berfikir kalau bahasa Inggeris kita boleh kenapa sikit-sikit bahasa Al-Quran tak boleh bahasa agama kalam Allah tak boleh betul tak nah, sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum hendaklah kamu mempelajari bahasa Arab kerana bahasa Arab itu adalah sebagian elemen daripada agama kamu Salat, baca, fatihah bu, mula daripada takbiratul ikhram mula daripada lafad niat semua gunakan bahasa Arab usalli fardal maghribi bahasa Arab, bukan bahasa Jawa kemudian kita pun baca doa iftitah, Allahu Akbar bahasa Arab bukan bahasa banjar Bahasa bugis bukan maka itu baginda rasul kata ta'allamul arabiyata belajarlah kamu bahasa arab fa innaha juz'un min dinikum karena sesungguhnya bahasa arab itu perkataan arab itu obrolan arab itu omongan arab itu kalam arab itu speaking arab itu juz'un min dinikum sebagian daripada kesempurnaan agama kamu Jauh daripada mengetahui bahasa Arab maka akan makin jauh daripada mendalami agama Allah. Saya tak tahu, tak faham. Jangankan untuk mendalaminya nak bacanya pun susah. Hmm, aku tak faham entah apa yang dibaca. Hanya tak minat sebab tak faham. Hmm. Tapi kalau faham, masya Allah. Macam tadi Suratul Imsa dua sama Suratul Hal Ata. Bila kita faham kita tahu Surah ini disebutkan Surah Al Imsan iaitu yani manusia dan Surah ini juga disebutkan Surah Hal Ata Surah ini juga disebut Surah Al amsyaj iaitu sperma yang bercampur laki perempuan. Bila kita faham kita tahu macam. Okay. Bismi dengan nama boleh tak dibaca bisma, bismu tak boleh mesti bismi kenapa bismi bismillah, tidak bismallah, bismillah tidak ulama-ulama ahli nahu menetapkan al-ba'u harfu jarin asli ismi majrurun bilba'i wa'alamatu jarrihin kasratun zahiratun fi akhirhi ba' itu ialah huruf yang mana kalau ada perkataan didahului huruf ba bi maka huruf berikutnya mesti berbaris kasroh berbaris bawah jadi bismi tidak boleh bismak bismu tak boleh walaupun tak ada baris ni tak ada baris baris tak ada titik pun tak ada tak mengapa ni tafsir nama ni bukan Quran biasa ini tafsir tak mengapa Bismi dengan menyebut Nama itu dengan Ismi Nama Nama siapa yang disebut-sebut itu? Allahi Allah Nama yang disebut itu Ialah nama Allah Bukan begini Dengan menyebut Nama Allah Siapa nama Allah itu? Entah Bukan Dengan menyebut Nama Siapa nama yang disebut itu? Allah nama yang disebut itu adalah Allah siapa Allah itu? ismun liddhatil wajibil wujud Allah itu ialah nama yang besar nama yang agung kepada zat pencipta sekalian makhluk nama zat pencipta sekalian makhluk yang paling besar yang paling agung ialah perkataan Allah itu dia ada perkataan yang lain? Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Itu nama-nama dia. Nama-nama Allah. Tapi nama yang paling agung adalah Allah. Dalam Al-Quran Allah menyebut Alah bidhikrillahi tatma'innul qulub Alah ingatlah Bidhikrillahi dengan menyebut-nyebut Nama Allah, Allah, Allah, Allah Tatma'innul qulub Boleh mententeramkan hati Hati sedang gundah, gelana, sedang gelisah Panggil dia Allah Allah Allah Allah lalu hadirkan di dalam hati bahwa Allah itu adalah Zat yang maha kuasa Zat yang maha pemurah Allah itu Zat pencipta semua urusan adalah pada tangan dia jadi Allah dan apa yang berlaku kepada kita susah dan senang itu ia diatur, ditentukan oleh Allah Allah Allah nama yang paling agung adalah Allah macam Muhammad itu nama yang paling besar nama besar itu <coughs> nama yang lain-lain Toha hmm. Hmm. Yasin itu nama yang lain hmm. maka itu ada dalam salawat badar solatullah salamullah ala ta ha rasulillah solatullah salamullah ala yasin habibillah solatullah salamullah <coughs> Salawat dan salam allah ala ta ha rasulillah Moga-moga diberikan kepada Toha utusan Allah. Siapa Toha itu? Muhammad. Tuh, sini. Toha itu, itu Muhammad. Muhammad. Bukan nama orang lain, bukan. Salatullah salamullah. Salatan Sahabelo juga. Moga diberikan Al-Yasin Habibillah kepada Yasin kekasih Allah. Siapa Yasin itu? Muhammad. Ah itu dia. Yasin itu adalah Muhammad. maka itu ulama-ulama ahli tafsir mentafsir Yasin Wal-Quranil Hakim Yasin Ayya Muhammad Wahai Muhammad bukan, Wahai Muhammad Muhammad bukan Yasin senario bukan, itu dah tak ada itu dah tak ada ok, terus Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama siapa nama yang agung itu Allahhi Allah Boleh tak dibaca bismillah bismillah tak boleh Kenapa tak boleh Haram Kenapa? bismillah sebab ismi mudhaf Allahhi mudafun ileh Wah wah majrun bil mudafi al sahih ismi itu kalimat mudaf Allahi mudafun ilai sandaran Allah disandarkan kepada ismi kalau ismi baris bawah maka Allah pun baris bawah itu dipanggil mudafun ilai mana nak tahu dia mudaf tak nampuk mudaf kena mengaji bab mudaf dan mudafun ilai itu kena ngaji khusus bab mudaf dan mudafun ilaih. Apa itu mudaf? Apa itu mudhofun ilaih? Hah? Eh? Terus bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman. Sifatnya Allah itu, ah itu. Ar-Rahman sifat dia juga nama dan dia juga sifat Ar-Rahman itu nama Allah Dan Ar-Rahman juga sifat Allah itu Yani nama yang besar itu Sifatnya Ar-Rahman Apa mana Ar-Rahman? Maha pemurah Sifatnya Allah itu maha pemurah Maha pemberi Orang kafir, orang mukmin Allah beri Lepas itu saudara jangan heran Kenapa orang-orang kafir ini Makin hari makan kaya Sedangkan orang-orang yang beriman ini Tak kaya Dunia-dunia Atau negara-negara Islam ini miskin Kenapa Padahal mereka iman Mereka sholat mereka puasa satu bulan, mereka munajat, Mendoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana Akinna Fi Dunia, Hasanahu Wa Fi Al-Akhirati Hasanawqina Azabana. Tapi miskin, tapi susah kenapa? Orang kafir tidak pernah mohon kepada Allah satu detik pun tak pernah terlintas untuk mohon kepada Allah sebaliknya maksiat kepada Allah kenapa mereka kaya? Jangan heran. Itulah sifat Allah ar rahman Allah itu maha pemuh, pemurah, maha pemberi. Allah beri aja. Kau imankan, engkau tak iman, engkau munafik, engkau fasik, engkau kufur. Sifat Aku adalah pemurah, beri. Tidak dasar aku. Bukan dasar manusia, bukan manusia lain. Siapa yang menyokong, dibagi yang tak sokong, disekat itu manusia. Allah tidak. Cakaplah dengan Allah Subhanahu wa taala aku tidak percaya wujudnya Tuhan. Saya tidak percaya kekuasaan Tuhan. Saya berjaya seperti ini karena usaha saya. Allah tak terus cocok dia mati tak, biarkan saja. Allah beri. Allah beri Ah saya tidak sholat saya tidak puasa, saya tidak ngaji saya tidak apa-apa, tidak apa, saya kaya juga saya senang juga, awak sholat rajin doa rajin dan sebagainya, awak miskin juga jangan bersedih saudara-saudara dan jangan melemahkan iman, oh iya ya lebih baik lagi, kalau begitu aku macam dia tak perlu sholat, buat apa susah-susah jangan kena faham Bahwa Allah itu sifatnya Ar-Rahman. Yang kafir, yang mukmin, yang iman, tak iman, bukan setakat manusia sampai makhluk-makhluk yang besar, yang kecil, semut sekalipun Allah beri rezeki. Allah beri hidup, Allah beri senang di dunia, tapi untuk di dunia di dunia saja. Hmm. ar rahim -e <coughs> sifatnya Allah yang kedua ar-Rahman tadi disebut na'tun awalu minallah ar-Rahman sifat yang pertama kepada Allah, ialah Allah itu maha pemurah semua makhluk diberi asal mau ikhtiar saja asal mau ikhtiar diberi kalau tak mau ikhtiar mati. Asal ikhtiar Allah beri contoh ada makan depan kita, apa ikhtiar kita? Ambil kunyah. Itu ikhtiar, dapat tak? Dapat. Tapi kalau ada di depan kita, kita tak ada ikhtiar diam, tak mau kunyah, tak mau disuap, matilah. Allah beri tapi kena ikhtiar ikhtiar adalah hukumnya wajib dalam mazhab imam syafi'i dalam keyakinan kita imam ash'ari al maturidi al-sunnah wal-jama'ah bukan qadariyah bukan jabariyah, bukan ikhtiar itu adalah hukumnya wa wajib kita wajib sakit, hukumnya wajib ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan, barangkali dengan berubat itu Allah izinkan ada ubat yang sesuai untuk kita. Ikhtiar, tapi Allah tak izinkan ubat itu sesuai dengan kita tak jadi. Ikhtiar juga jangan tak ikhtiar sebab kita tak tahu sesuai ke tak sesuai. Macam tu. Kita sakit wajib ikhtiar mengelak pada makanan-makanan yang tak baik. Orang yang ada diabetes elakkan pada makanan yang berkanji, makanan yang berminyak, makanan yang berlemak. Banyakkan makan sayur-sayuran dan buah-buahan itu diabetes. Kita kena ikhtiar. Tapi kalau dah ada kencing manis, pankreas dah rosak, sistem organ, jantung, buah pinggang dah rusak, Udang-udang. Kita pun hantam saja semau kita, ya makin cepat proses kemusnahan sistem itu. Maka ketika itu kalau kita nak baik wajib ikh tiar. Sekurang-kurangnya kita elakkan, cegah daripada memakan, meminum perkara yang mempercepatkan proses penyakit itu. Kan begitu? Itu ikh tiar nama dia. Kita kena tahu. Doktor ada bagi tahu Pak Cik. Kalau Pak Cik tak kurangkan makan ini makan ini makan ini pak cik susahlah hmm, dia pun hmm, apa doktor itu dia tak tahu kesukaan aku apa tak boleh tak boleh hantam saya ha, lepas lepas itu dia pun dah collect hmm. akhirnya sistem sel sudah lemah because gula itu terlalu banyak dalam darah bila sel sel itu lemah Maka akan tumpuk-tumpuk hitam. Bukan tumpuk-tumpuk tai unta, bukan. Tumpuk-tumpuk hitam di betis. Menandakan saya itu sudah rusak. Macam gengerin. Lama-kelamaan apabila dia luka, susah untuk baik. sistem sudah tidak kuat. Imun sudah lemah. Lama-kelamaan dia pecah berair. Ya, makin hari makin busuk, makin busuk, makin busuk. Pergi hospital, potong, potansi, potong, mula-mula ibu jari. Rupanya di dalam tak habis, potong lagi. Berlaku tak? Biasa berlaku. Ini buat. orang yang ada diabetes ataupun kencing manis. Hmm. Saya selalu buat pemotongan tu, hmm. operation di klinik. Saya ada klinik, hmm. selalu buat. Hmm. Culing saya diselayang hmm. Jadi biasanya kalau hospital kata potong Kita kata tak payah, tak usah potong hmm. Cuma kita cuba rawat proses Walaupun kita buat pembedahan cara kecil Atau besar, tak perlu dipotong Hanya buat proses pembedahan saja <tuh> InsyaAllah dalam 2 bulan biasanya terus Sistem itu kembali normal Dan sel itu akan hidup semula Akan jantung semula Tapi syarat macam tadilah kena kerja, sama syaratnya kena kerja, sama kita kata kurangkan ini, ini, ini, ini ini. tapi kalau dia kata, hmm, hantam saja lah sementara masih hidup, kalau dah mati tak boleh makan, nah, itu lain cerita okay. Al sifat Allah yang kedua adalah maha penyayang tadi maha penga pengasih Allah beri, beri, beri, beri Maha Rahman Allah Pemberinya Allah meliputi Sekalian makhluk Jin Manusia, syaitan, iblis Syaitan pun mohon kepada Allah Minta hidup dipanjangkan Umur sampai mati Sebab tujuannya nak Menggoda anak Adam Untuk menjadikan temannya Di dalam neraka, Allah izin Allah izinkan <coughs> Allah izinkan bukan berarti Allah suka bukan tapi Allah beri bukan Allah suka kepada syaitan, kepada iblis itu bukan Allah suka perbuatan iblis dan syaitan itu bukan tapi atas pemurahnya Allah di atas permintaannya iblis itu maka Allah beri hidup mereka sampai kiamat tak ada yang mati yang mati itu adalah jin manusia proses kehidupannya ada tambah, ada kurang ada tambah, ada kurang ada yang hidup, ada yang mati ada makan, ada minum, ada kawin ada bercerai, ada laki, ada perempuan ada alim, ada jahil, ada jin kafir jin muslim itu sama dengan manusia syaitan tidak Syaitan sebenarnya diciptakan oleh Allah Mereka sudah memohon kepada Allah Hidup umur panjang hingga Hinggalah kiamat Untuk apa? Untuk menyesatkan anak Adam Untuk dijadikan teman-temannya Di dalam neraka Allah izin Itu murahnya Allah Maka Aku bagi Tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sama ada manusia ini ciptaan Allah iman kepada Allah ataupun tidak Allah tetap Allahu Akbar Allah itu maha besar tetap dia takkan kurang dalam hadis baginda Rasulullah SAW bersabda law anna awalakum wa akhirakum wajinnikum wa insikum ya'budunallah ma'zada fi mulkihi wa karamihi sekiranya jin dari kalangan kamu, manusia dari kalangan kamu, yang dulu sampai yang akhir semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tabah akan kekuasaan dan kebesaran Allah Ta'ala. Bukan macam manusia. Manusia makin banyak sokongan, makin banyak kuat. Kurang sokongan, goncang goyang. Itu manusia. Jatuh beberapa negeri goyang. Aduh. Ha, tak boleh fokus kepada pengurusan pentadbiran negara, tak boleh asik masing-masing mempertahankan jawatan, jawatan, jawatan yang itu untuk rakyat tidak difikirkan itu namanya sudah goncang itu manusia senang cerita yang dekatlah dengan kita itu ajalah nak bagi makhluk manusia nak kukuh, nak kuat ini kena ada sokongan padu bagi Allah tidak begitu manusia menyokong kepada Allah mengaku Allah sebagai Tuhan tidak akan tambah kekuasaan dan kebesaran Allah tak sebab besarnya kuasanya Allah itu adalah dia berdiri dengan zat nyasan diri bukan disupport oleh makhluk bukan itu kena faham oh kalau manusia tidak menyembah Allah berarti Allah itu dah jatuh ha, uh, kekuasaannya tak? kita ingat tauhid kita bahawa Allah memiliki sifat binaf. siapa maknanya Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri, bukan sebab orang lain, bukan sebab makhluk lain, bukan kekuasaan manusia kalau kekuasaan manusia berdirinya disebabkan ada support tadi ada tolakan, ada sokongan yang kuat Berek Obama juga disebabkan sokongan yang kuat menang. Dah menang. Betul tak? Kalau tak disokong, habis. Mungkin habislah sokongan. Nah, itu manu? Sia. Allah tak. Jamuhu Muhib atau Wahdannya Allah <tuh> itu berdirinya dengan zatnya sendiri. Allah itu esa. Tak perlu siapa-siapa wahdahu lah syarikalah Allah itu esa no partner tak ada bagi Allah subhanahu wa taala rakan kau sinis, tak ada wahdahu Allah itu tunggallah syarikalah tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa taala, bukan kita bersekutu dengan Allah, bukan akhirnya Allah itu jadi kuasa, bukan wahdahu dia dengan zatnya sendiri dia kuasa itu, tanpa bantuan makhluk. Allah menciptakan makhluk tanpa contoh tiada contoh. Walau okay. anna awwalakum wa akhirakum wa insikum wa jinnikum yatrukun yaqsun Allah. Kalulah kata Nabi jin manusia yang awal yang akhir semua maksiat kepada Allah. Manaka safi mulkihi wa karamihi begitu juga takkan kurang kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim Allah itu Maha penyayang pemurah semua makhluk diberi tadi. Sayangnya Allah tidak semua makhluk Allah beri. Rahmatnya Allah khasun wa makhsusun lil mu'minin Sayangnya Allah itu kesayangan Allah itu hanya ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Al-Muti'ina Yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang diberikan jaminan Untuk mendapat sayangnya Allah Maka itu Allah haramkan mereka Daripada dijilat api neraka Allah haramkan mereka Masuk neraka Allah haramkan mereka Disiksa Allah letakkan mereka di dalam syurga Itu sayangnya Allah Kepada orang-orang yang beriman saja Adapun orang-orang kafir yang di dunia diberi yang kaya raya, yang senang, lengang semuanya, di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Wallahu alam. Masuk kita. Oke, okay, jadi Aisyah uh, pun sudah sampai. Jadi kita sampai sini saja kuliah kita, insyaAllah kita akan sembuh pada minggu-minggu yang akan datang tak apa sampai insyaAllah cukup lah bismillahirrahmanirrahim baru bismillahirrahmanirrahim satu ayat, mukaddimah ayat. ayat hal ata hal al-insan okay. insyaAllah kita jumpa lagi di hadapan sekian akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua minggu sekali kan macam mana? jadi minggu pertama dan minggu ketiga insyaallah ajak kawan-kawan nanti sahabat-sahabat untuk sama-sama memperdalami bahasa Al-Quran. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.